Першим запросили до нього Тимофія Лободу, самого, без ад'ютантів. А потім Рожавощок і старшина у довгому бахматому френчі зі стобурченими кишенями покликав атамана Соколовського. Василь попросив старшину, щоб Саша також зайшла, і пропустив її поперед себе. У кімнаті було так накурено, що Саші защепала в очах. Петлюра її трішки розчарував. Вона уявляла його грізним вождем-воякою. Саме слово «петлюра» дихало гнівом. А головний отаман виявився майже цивільним чоловіком у темно-зеленому френчі. Лише на відлогах коміра нашито два великі тризуби. Середнього зросту, верловоки, під очима синці від недосипання. Обличчя гладенько виголене, але бліде – аж землисте. Між пальцями, жовтими від тютюну, диміла цигарка. Петлюра вийшов за столу, привітався за руку з Василем, потім, дивлячись на Сашу і дивуючись її козацькому вбранню, запитав хрипкуватим голосом, «А це що за Амазонка?» «Олександра Соколовська», – сказав Василь, «Сестра, воює в нашій бригаді». «Скільки ж тобі років, дитино? спитав Петлюра. «Сімнадцять», – відповіла Саша. «Буде». «І за що ж ти воюєш, Олександро?» Вона стала до нього боком і розгорнула шлик. «Смерть ворогам України», – прочитав голос Петлюра. «Ну, якщо вже такі дівчата воюють за Україну, то наша візьме. Правду я кажу, Олександро». Звичним жестом він відкинув назад м'якого попелястого чуба, що спав йому на чоло, і запросив їх сісти, а сам походжав по кімнаті, склавши руки за спиною. Від того Василь із Сашею почувалися ніяково. Петлюра був трохи згорблений, ходив, нахилившись уперед, як людина, що звикла більше до сидячої роботи. Хромові чоботи порипували під його кроками. Він сказав, що схиляється перед родиною Соколовських, яка поклала на жертовник України двох синів. Особливо він цінує працю, так і сказав, працю Дмитра Соколовського, який став серед найпомітніших народних борців за волю краю. А тому він, Петлюра, вважає, що отамана Дмитра Соколовського треба перепоховати в Житомирі з подальшим зведенням Пам'ятника героєві. «Друге!» – зупинившись, обернувся до них Петлюра. «Як звати дружину атамана?» Василь із Сашею перезирнулися. Потім Василь сказав. «Надя!» – Надія Соколовська-Круглецька. «Добре!» – Петлюра відкинув назад чуба, глибоко затягнувся цигаркою. Зважаючи на великі заслуги отамана Соколовського перед Україною, я призначаю його вдові, надії, пенсію в розмірі 16 тисяч 800 гривень на рік, починаючи з дня загибелі її чоловіка. Українська Народна Республіка виплатить також дружині героя одноразову допомогу в такому ж розмірі. Василь хотів було щось сказати, але Петлюра його перебив. Крім того, я маю до вас, отамане, не менш серйозне питання. Він сказав, що у нього багато клопотів з отаманщиною. Деякі селянські ватажки більше дбають про свій шкурний інтерес, ніж про загальну справу. Вони вимагають грошей на організацію повстанських загонів, а діставши підмогу, діють на власний розсуд, і часом завдають більше шкоди, ніж користі. Коли вступаєш у суперечку з такими самолюбцями і ворохобниками, то мусиш тримати у поготівлі відбезпечений револьвер. Саша пильніше приглянулася до головного отамана. Револьвера при ньому не було. Може, він мав на увазі того охоронця з відстовбурченими кишенями. А зараз склалося таке становище, казав далі Петлюра, коли повстанські відділи мусять підтримати нашу регулярну армію. Ми знаємо, що головне завдання повстанців – шарпати большевицьку адміністрацію, руйнувати комунікаційні шляхи, чинити спротив продовольчому грабунку, нищити військові частини та представників окупаційної влади. Однак настав момент, коли кращі повстанські загони повинні підпорядкуватися проводу армії. Йдемо на Київ. Я бачу вашу бригаду, отамани у складі Центральної армійської групи. Ми й так від самого початку підпорядковувалися армії УНР, сказав Василь. Так, але відповідальність моменту... Прочинилися двері, і рожевощокий ад'ютант із відстобурченими кишенями голосно сповістив. «Пане головний отамане! Генерал Краус!» Петлюра на хвилю завагався, чи випроваджати йому Соколовських чи ні, бо генерала Крауса тримати під дверима не годилося. Зрештою показав рукою, щоб гості сиділи. Командант 3-го корпусу Галицької армії – а тепер ще й командувач Центральної армійської групи Антін Краус справляв враження статечного бойового генерала. Тверда військова постава, щільно підігнаний мундир, на комірі срібна зубчатка на золотому підкладі. Сиве волосся підстрижене під їжака, довгобразе лице, широке міцне підборіддя – Якби він зголив сиві короткі вуса, то зі своєю впертою зачіскою мав би вигляд вродливого сорокорічного чоловіка, а так показував на старшого. Зноска. Генерал Краус мав на той час 48 років. Його батько був буковинським німцем. «Я не випадково затримав цих молодих людей, генерале», – сказав Петлюра. «Прошу знайомитися. Це отаман Соколовський, якого я хочу кинути на підпряжку до ваших галичан». Потиснувши Василеві руку, генерал Кравс викотив очі на Сашу, від чого його довгобразили. Це видовжилося, як у коня. «Хотів би і я мати такого джуру», – сказав він до Петлюри. «Можна говорити при свідках? Тепер це ваші споборники, генерали». Краус нагадав головному отаманові, що лівим берегом Дніпра до Києва посуваються денікінці. Рано чи пізно зіткнення з білими неминуче, а досі немає плану, як з ними поводитися. Денікін і чути не хоче про самостійну Україну, тому союз із ним у боробі проти большевиків є неможливим. Але ж він, генерал Краус,